Тепер я був щербиною. Я тепер знав, що він відчував, чим жив ці безкінечні дні. Я плакав. Я лежав і слухав, як до мене наближаються кроки. А потім світ звузився. Він зробився маленьким і кволим цей світ, Звузилося зло, яке розгорталося по кімнаті, там, піді мною. Розум, полонений сатанинським дійством, не відразу й зрозумів, що мої очі дивляться тепер на світ крізь проріз прицілу. Як опинилася берета у моїй руці? Хто вклав її туди? «Та хіба так це тепер важливо?» Я засміявся. «Безгучно, дико й радісно. Тому що я зрозумів, зараз він здохне. Мов собака. Страху вбити не можна, зло вбити не можна, а його можна». Зараз, замить, 9-мм куля зі сталевою серцевиною вліпиться у чорну маску і рознесе її на шматки. За мене, за Якубовича, за увесь світ, проти якого постав цей чоловік.